Béri Géza, hajnali gyilkosság Reggel mindkét kezem könnyékig véres, Az első napsugára a gyilkolom meg őt. S mert minden álom reggel semmivé lesz, Ha feldereng bennem is tompa zajjal Az álomfűző értelem, a hajnal, S megüti homlokom, elázas lüktetőt, Az első napsugára gyilkolom meg őt. De hasztalan döföm sugárláncámat szelit szívébe, Hiába a vér, mert végtelen, Mint tenger és a bánat, Lágy hullámokba újra visszatér. És nappal gyászolom, Komor napok, csak gyászfákjám Az okos naplobok, S ha lángján lassan Elhamvad az emlék, Szétszórom őt, Mint szél a pernyét. De este mégis könnyes lesz az arcom, S a gonosz nap fuldokló arca előtt Alázatos fejem a múltra hajtom, Ó, áldott gyengeség, elvarázslod őt! Már újra él, két árnyék egybeolvad, Álomba oldom őt, a nappal holtat, Az ajka lágy, hajám bolyong az újam, Szemére, hol szomorúság lakott, Nyugalmas vágyak tiszta fénye surran, És nászra fenn a csillagok. Így ér a reggel, a mohó ajkú nap Már átoson a rácsokon, S aranyba mártja künna háztetőt és én a naptól tépett lándzsám átfogom, s az első napsugára gyilkolom meg őt.